Bantzu, David Gros-Claude, gausik griban. Oksitan dar mintzairaren aldeko aspaldiko militantea, Akitaniako konselaria egungo egunean, eskwarak duen bezalako Oksitanieraren erakonde publiko bat izemanazioten, baina duzerra blokatuada balditu edo helbarituak eekeu eian errezibitzeko toki publiko gutiak bi amorsteko LRSak izan bezirelako lege bat, boskatu sendola ama legea ez da eta gainera aplikatzeko epea luzatu zaiteralitaike. Eta badu laula bete, Iper Oskaleriko biharko egiturak eta lantzen ari dela haute txen kontxe hilua, aste lehenian dute biltzaren agusia president aldatze baten menturalekena. Aro azpundu batzulekin, Charlotte. Bai, eta goizuntan, odeiatxua balimaga ere, aro edera ipatzen dute egungo, beraz, eta temperaturan alde txika, anuka eta ogeita bi, gradoreno igoko gira. Eta lehenik duela zomaet minutako informazioan edo berri bat Guardia Sibila eta Frances Poliziaren arteko operazioa bat iragaiten ari dela miarritzen goizuntan Etaren arma gordagibat edo zuru bat atseman lukete material hainitz baditeike Hori atseman lukete miarritzeko etxe batean, egoitza batean eta etxe hortan biziden emaztea Arrastatua dukete una tenore untan zer da qui gun information de service information Hortas Gose griba abiatu du atzoa txaldian David Gruklo dakitania eskualdeko kontxailuak Oksitanieraren erakunde publiko baten aldeko proiektua bozkatu zuen Eta horai egunkari ofizialian argiteratzia falta da Estaduaren axolagabekeria salatu du e, Oksitanieraren alde borrukatzen den David Gruklo dek, Eta bere ustez doziera nun blokatzen den galdatu diogu Zerten eman donzen minister, azuzun que azu... seguraski, dosierren azpian izan behar da, norbaitek ongi bildurik edo orrutzia galtzeko gisan. Badira ameka hilabete gehien gozoarekin boskatu dugula kitanean eta midipigene eskualdean erakunde publikoaren alde eta dekretu txipi bat besterik ezta falta ofizialki sortua alizateko. Bi urte pasaditugu proiektua montatzen elgarte autetxe eta kolektibitateekin, eta estatuari galdegin diogu JIP hortan parte ardezan. Ez du nahi, ez du dirurik eman nahi eta gainera blokatzen du, beraz aski da. Horregatik okzitanierako mesu hau. Mespretsua bada okzitanierarentzat zat, baina nilekuko izkuntzen gaia ez da modu erosoan tratatua Frantzian. de general en France epat rete d'una fazón Atzoa txaldian asidu beraz goxegrebat David Groklod konxilariak akitaliako konxiluko ego itzaren charxian bordalen hainbat haute txien sustengoa badu, ranola besteak beste Colette Caldeviel edo Max Grisonena ukan dituena Baionako komerzio hausite gian greba genditu dute, maiatzen anamekatikunat lana hausia zuten, Macron legearen kontra joaiteko, bihaztez ez dute dosirik tratatu, aferaguziak gilatu egizan dira, Emmanuel Macron, economia ministroak, onartu du legean gehi garibate zarzea, iegaldatu bezala, berrienta berroita amar langile artinoko emprisetako dosirak, bas emprisatipienen dosirak, lekuko komerzio hausite gian kikertuko dituzte, Hora jertio bezala eta gallatzen zuten bezala legean eunta berroita amarrekoeina emanazularik makro lege horrek bainan erran bezala hori alnatu da hain zinazio genendotik hau zitigiek aktivitatea berriz asidute. El giriterrantia egindu atzu aigurditaren medefan bulegonetan sitian CGT sindikataka erretrita gai gariaren araubidia de la komplementer régime complémentaire de retraite oli al latunailbaitute gerota sai lagoisan da beraz erretrita artzia il ovo éta sans priorité telatun satunaildo medefak eta erretrita teltsiko pundia desberdiki kondatu se sindikatak xalatse nugaru riguno erit le tardunaniun nekuamara pour gricierene ina den aspiene izi dela, medefeko bolegora izinian bildu dira, gutun bat pausatu dute, beden aldarikapen nagusiekin, mementu zestute erantzunik, medefen gandika. Eta goita amar bat presuna, imbaldituek bidea amostu dute, atzoatxalian bayonako sopruetudaren izinian senaturek lege bat boska ez dezaten franzeko elbarituen elkartiak ikintza hori, antolatu du eta ximun utiralet lankideak, ze Bi.000 tama bosterako publiko erezbittzen zuten gune guziak hel errexsak izan behar Dola ama urte horgendako lege bat, izan baitzen. ga egun lege begi bat egin nahi luzatzeko sedez. gunean hitzetan ezpaita lege ezpaita erspetatzen. Senatariek legeogen aurka bozkal ekintza bat egin dute Frantziako helbaagituen elkarteko hogeita Jean-Paul Peret, Departamentuko APF Elkartaren zuzendaria. Peni perso zit situazioan handika, helbarituak dienak izan jargiekin makuekin itssuala beste aiak dira. Espaian itso egiten dute eta hor berrit ere epea uzatzen dute. Beraz uh, agintze edo promesei ezte gehiago sinestan. Uh, Hemen bildu gira xenatarik bimila iraileko ordenantza ez dezaten berritsi. Bimilata bostean bozkatutako legia zen bezala applidin. Lo texto de loakki voté 2005 soit appliqué dès euh, comme il était au départ. Halere deia handaiteke 2005tako legea ez gaur egun. Bestalde APF elkartekoak hitzordu bat lortute kollegkab de ville députatoekin. Hori ostelian. Bestalde austeguruntan asiko da, Madrilego ausitegi nazionalian, iraitz salegi katzetaria eta ernai gazte erakundeko zazpi ikideren kontrako hauzia. Hori, zergatik, 2008an, ernai gazte erakundia sortu beria zenadik, gazte danbada izeneko festivalian, Xabier Nupespeña presua karzelan hil zana salatu zuten. Eta salaketa horren bideoa interneten eman zuen iraitz salegi katzetaria Hortako da beraz Hau uh, uh, epaitua Berako reitera azten dauzkigu bertara Eta hiru eguneko jarraipen bat egin genuen ba, Kronikak egin atziz, argazkiak egoz Bidioak egin ez Eta bueno, ahortartean bat zegoen eh, Errena ikantara duzuen ekitaldi politiko bat Nolabait bere eskaintza politikoa Jendartera zeko, ez? Ekitaldi hori publikoa izan zen Zastin haste inguru Zeruen bertan, eta bueno, gurekin batera hainbat batera biletako kazetariak, ez? Eta bueno, ba, kontua da, ba, e, bertako hitzartze batzue gatik, ba kide batzuk eh auzipetuak egin zirela, tere tereismoari kodazarre hitzalde podatuta, eta ba, kontua e, guk bertako bideo batzuk egu gehitutela, izkomatze hori emoneenuela, eta e, ba dela urtebet egitzen zaigun gutun bate auzite egin haseratzik, esanez, ba guk bideo e, hiek kendu egin behar genituela, bezela ditu bera egiten egongo ginela, ez? Hau da ba, Ezentuia eh, duten bideo horiek eta mehatxu egin ziguten bestela webgunea itxiko zigutela esanez eta geroztik iraitze salegiren sustenguz, larogoita amairu edabideetako lauion eta ilorogoita zorzi kasetariek manifestu bat izen betu dute, kasetaritza ez da delitua izen buruan, hau ziaberaz ostegununtan aste, aste, aste madri lehen eta ebe zorzi, eta egoita lau ilabete arteko harteko presiondegi kondenak iriskatzen dituzte. Eta badu, lau hilabete orai, Euskal Eriko Biarko egiturak eta xeri oski dela autetxen kontseiluan, tokiko kolektibitaten servitzuetako zuzendarien ondotik autetxen lantaldeak, EPCI edo Rielkargo bakar baten proiektua aztertzen du eskunen fiskalitate eta egituraketaren aldetik. Proiektua zehaztu ondoan, presentatua izanen da urte ondarrian iparaldeko eunta beroitea emezorzi Eriko kontseilu Jozo Bilargure lankidea mintzatu da, lan taldeoktan partiatzen duen Antion Kuritsarri baiuriko hautitxearekin. Iri elkargo baten osatzea da barnatzen ari den proiektua. Horrek baititu, eskumen eta diru iturri gehien eskuratzen ahalko, diotenaz, eskoaleria behar duen pizuarekin ordez katzeko eskoalde berri haundiaren barnean. Bi arazoa gertzen baitziren orain arte, errietako ordezkarien kontseiloaren osaketan, erritipiak hain hitz ez gehiago ordezkatuak baitziren ahondiak baino, populazioaren araberako susentze bat proposatzen da alde batetik. Eta bestetik, oraiko erri elkarriguen ordez tokiko kudeak eta segortatuko duten editurak sutik ezartzia ere aipatzen da. Lan taldean ari giren autetxiak, proiektua ezagutzen hasiak bali madira, informazioa beharko dela sozializatu erazpi maratzen zaukun, talde hortan den, karazi behioriko autetxiaden den kurritxarrik. Gure hartian lan dudugu, bina momentuan, erriko gantxelo informazioa ez dakit, untsa heldu den, eta pentsatzen dut, hainitz, hainitz autetxiek ez dakit, dela susen zer den prestatzen ari, hor, bada, ez lana lan ahondi bat egiteko zentangu biltzen gira beti oita amar bat segur da berroita amar haute txio, berroita amar hausap ez segur ere pasatu direla, bainan horrek estu egan nahi, erriko kontseiluek eskual erriko guziek badakitela zer prestatzena liden eta orduan guk, beldur batzu galdu bali manitugu lan hori eginez segur nizni erriko txekipietan edo beste erriko kontseilu batzuetan ezitustela gogoeta eta ereman ere man eta orduan badirela ono, beldur batzu edo lehertze batzu, hon bada, sozializatze lan handi bat egiteko orain. Informazioa parte katzea, beharrezkoa izanen da, zeren eta erabakia, ere hartu beharko baidituzte, erriko konzilariek laixzer, antion karetserri. Eskema idatzea zen delarik eta haute txion pasatua izanen delarik, normalki prefetak, lehen itzuli bat egine nola, kosteko temperatura erriek zer dioten, eta hori orduan, bimila eta hamabost orteuntako Azken hilabetetan edo bi mila haaseeko urte astapenan jan nahi du heldu zin hilabetetan. Uh, eh? on fite heldu Eta errepikare zago, nartelena txaldian dela, haute txen kontsiliuko biltzak nagusia, kari ortarat, zantzak lazeren segida hartuko duen presiden berria, hau tatua izanenda. Izordubat, azor Euskal Kantagintza, Michel Labeigiri Tarek, orai arte, ori izanenda mintzaldioren gai, donibadero izuneko du kontenia gelan, gauratxian, zazpiak irian, Kristian Laperri itzlari, eta pilotaza iak Shanandricha dagomita txali Untan atzaliko Lau Untan beraz Mikel Gonzalez eta Pascal Escurra 25 Garra eta Vicente Garra eta Mikel parlau bezon da dira on dira Bayona ko komercantene lidea finala erdia Goiz biguliken dugu, no gupanchika Bai, eta nazioarteko berriekin, ere, bakarrik berriz din nahenuke uh, miarritzen dirudienez bideanden polizia operazioaz, Francesc Prentxak ez baitu oraino itzik egiten orta, zaldiz, uh, kadena ser uh, espanol uh, edabidea izan da lehena, eh, guardia zibilek eta Francesc poliziek elgarrekin edo maiten duten uh, operazio renberrien maiten, iduriz armak, nombra ondian, atsemanak izan bera, biarritzeko egoitza batean, egoitza orta ko biztandea, eh? emazte bat ere atxilotua ditaike, informazio gehiagurik ez da ateratzen mementoko, erramezana eh? espanol prentsa ari da informazio niatzen berriak asetan ere labor bat aurkituko duzue, gukerea fera urbiletik segitzen dugu atzoa ipatzen gina utzuen ere FIFA do nazioarteko futbol federazioko zazpi agintari atxilotuak zirela Suiza eta estatu batuetako justiziek ergarrikin ere duten korrupsiun inkesta baten arirat gertatu dira atxiloketa hauek, inkesta ere maiten dute besteak beste, bimirata emazortziko irrusiako munduko kopa edo bimirata goitabiko katarriko kopa polemikoan inguruan beraz, miliona kibiri baititeizke esku-sesku bozen truk. Prentsaituri desberdinen arabera, FBI egitura famatuak bazuen xator bat FIFA egituran txek blazer daitzen da eta harek eman informazioan gatik edo informazioari esker egin lituzkete atxiloketak aldiz, zep blater emezortzi hortentan fifako agintaritzen dena, ezta um, hemen toko implikatua atxiloketetan eta afera hortan alta, aintzek diute bere agintaritzarekin korruptioa jaun eta jabe dela fifa egituran, ara, afera Sigituko da, ora indik, zonbait egunez. Bestalde, Europar batzordeko uh, Neen dakariak Ogoita zorzi errien artean Etorkinen partekatze Orekatuago bat proposatzen du Plan bat presentatu du atzo Berrogoi mila mila etorkin artean Obeki, uh, beraz, partekatzea Ogoita zorzi herrien artean Proposatzen du, ora arte Italia eta uh, Greziak Baitituzte gehen bat errezibitzen uh, Siriatik edo eritre eskualdetik du diren etorkinak eta horren ondorioz frantxez estatuak adibidez bediratzi mila etorkin gehiago errezibitu behar lituzke Alemaniak amikamila proposanena ezta Europa estatu guzien guztuko aurrundik ere ala ere elduden ekainaren amaseian, orkestua izan behar laike ogoita sortzi barne ministro eri.